Yang ada soalan ni. Salam ustaz, Assalamualaikum. Selain daripada kunut subuh, apa lagi apa lagi pendapat dalam mazhab Syafi'i yang di mazhab Syafi'i yang dilihat lemah. Pendapat mazhab lain lebih kuat. Pertama sekali saya nak sebut untuk kita semua, untuk saya dan kita semua. Dalam masalah fiqh ni banyak benda Yang ulama' berbeza pendapat Ruangnya ruang isytihadi Apa maksud ruang isytihadi? Ruang isytihadi ni Ruang yang mana Ulama'-ulama' telah Menggunakan kemampuan mereka Semampu mungkin untuk Menggarap Dan merumuskan hukum Allah dan Rasulnya Semampu mungkin mereka Sebab itu bila kita sebut isytihad apa dia? isytihad ni kita menumpahkan segala kemampuan yang kita ada untuk faham kalam Allah dan kalam Rasul tu dulu kita kena tahu jadi bila mana ruang itu ada ruang isytihad dia bukan masalah kata'i kalau katalah masalah kata'i Allah Ta'ala kata la taqrabu zina kamu jangan hampiri zina zina tu haram dengan sepakat ulama ijma' tiba-tiba ada seorang kata, sebenarnya zina itu makroh saja. Maka itu adalah pandangan yang kufur. Kerana telah menyanggahi ayat yang kata'i. Kalau tiba-tiba ada orang kata, mencuri ini boleh. Sunnah mu'akad. Sedangkan mencuri itu haram dengan ijma' maka yang tu pandangan yang kufur. Yang tu tidak ada penghormatan badannya. Kita, kita kena kejam tapi kalau dalam masalah isytihad masalah isytihad ada banyak ada banyak faktor yang menyebabkan para ulama' berbeza pendapat antaranya antaranya bila ada pemansuhan hukum mula-mula Nabi bagi tahu macam ni lepas tu Nabi batalkan macam tu yang awal masa Nabi sebut hukum yang awal ada sahabat dengar masa Nabi batalkan mungkin sahabat tu tak dengar sahabat tu dah pindah pergi tempat lain Nabi hantar dia pergi Yemen umpamanya Nabi hantar dia pergi Iraq umpamanya untuk misi perang dan sebagainya mungkin dia tak sampai kat dia pembatalan tu maka berlakulah perbezaan pandangan boleh jadi perbezaan pandangan tu sebab perbezaan dalam penilaian hadis sebab apa? sebab hadis ni kita nak nilai melihat kepada perawi tu first step sama macam kita bila orang datang buat berita dia akan tengok dulu siapa yang bawa cerita ni. Kalau yang bawa cerita ni orang yang memang terkenal sebagai orang yang tak cermat dalam bawa cerita, kita pun akan hati-hati. Nanti dululah hang dulu bawa cerita tak betul pun. Eh, Ataupun dia kaki bohong memang kita tak terima. Dan jalur hadis yang lain, untuk eh, jalur yang lain bagi hadis yang sama tak sampai dekat dia, maka dia kena hukum la ta'rif. Sedangkan ada jalur lain, cuma tak sampai dekat dia. Maka dia tak boleh kata lah sahaja. Tak tahu. Kan? Tak tahu. Cuma bila kita di zaman kemudian ni, rujukan banyak, kita dah baca, kita tengok, betul belah sini. Kita boleh ambil lah pandangan ni. Pandangan tu kita anggap lemah lah. Sebab dia tak cukup pada zaman dia. Boleh jadi juga perbezaan disebabkan penilaian terhadap seorang perawi tu berbeza. Tuan-tuan, perawi ni, manusia, yang menilai dia pun manusia. Jadi yang menilai ini berdasarkan apa yang dia tahu. Dia tengok, bagus. Jaga salat. Cakap elok. Maruah terjaga. Dia kata, riwayat dia okey. Tapi orang yang sezaman dengan dia, yang duduk satu negeri dengan dia, yang bersama dengan dia, tahu dia ni bermasalah. Seperti Muhammad bin Humaid al-Razi dihukum oleh sebahagian ulama jarh wa ta'dil sebagai perawi yang diterima riwayatnya tapi orang yang se yang senegara senegeri dengan dia daripada ra'i menghukum dia sebagai perawi yang lemah maka kita yang datang kemudian kita boleh buat perbandingan sama seperti Ibrahim bin Abi Yahya Imam Syafi'i terima Ibn Abi Yahya Imam Syafi'i terima ulama-ulama hadis yang lain tolak kerana perbezaan pandangan terhadap penilaian. Dan kadang-kadang perbezaan pandangan tu disebabkan oleh cara faham yang berbeza. Cara faham yang berbeza. Macam mana cara faham berbeza? Contoh, Nabi SAW tidak membenarkan lelaki yang berihram untuk pakai kasut tak boleh pakai kasut Nabi tak bagi pakai khuf kasut tak boleh pakai khuf tak boleh pakai Nabi suruh pakai rida, izah kain yang tak berjahit tutup kepala pun tak boleh nampak ya? Eh? bila Nabi tak, boleh, tak bagi pakai khuf Nabi ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah kalau orang tu tak ada slipper Dia cuma ada khuf Macam mana dia nak buat? Maka Nabi jawab lah Nabi kata Kalau dia tak jumpa slipper Dia boleh pakai khuf Cuma dia kena potong bawah Daripada buku lali khuf tu Maksudnya Nabi kata dalam hadis tu Man lam yajidin Siapa yang tak jumpa slipper Maka boleh pakai khuf tapi kena potong bawah buku lali boleh pakai hukum ni faham tak? hukum ni paham? maksudnya siapa tak ada slipper boleh pakai hoof tapi kena potong bawah pada buku lali itu semua terima tapi bagi, bila pergi kepada isu yang satu lagi siapa yang ada slipper tapi nak pakai hoof potong bawah buku lali boleh tak boleh? haa Nabi kata tadi, siapa tak jumpa sleeper, pakai roof potong bawah benda buku lali sekarang saya ada sleeper saya ada sleeper, tapi saya kata malah pakai sleeper, saya nak pakai roof, roof ni stoking kulit, dia tutup buku lali tapi saya kata, macam inilah saya ada sleeper, tapi saya malah nak pakai sleeper saya saya ambil roof saya, saya potong bawah buku lali boleh tak boleh? di sini timbul perbahasan, mazhab syafi'i kata tak boleh sebab sebab Nabi kata siapa yang tak ada slipper je boleh pakai dengan potong tu yang ada tak payahlah pakai pakailah slipper kan sebahagian ulama Hanafi kata boleh bila Nabi kata siapa tak ada slipper pakai kuf potong bawah pada buku lali menunjukkan bila kuf potong bawah buku lali kuf yang panjang tu bila potong bawah pada buku lali jadi macam slipper dah Ibn Taimiyah kata, pandangan ni yang lebih kurang tepat. Pandangan ni yang tepat. Kalau tuan-tuan nak ikut Mazat Syafi'i ke nak ikut sebagai Hanafi? Ibn Taimiyah punya argument, dia kata, Hanafi tu nampak macam kuat. Sebab apa? Sebab, tak ada selipa tu bukan syarat. Yang syaratnya potong tu. Syafi Mazat Syafi'i kata, Nabi tak bagi. Bila tak ada pukul Nabi bagi Hanafi kata Tak ada ke ada ke tu bukan syarat Syaratnya potong bawah Bila potong bawah pukul hari Dah jadi macam sleeper lah Dah tu kenapa Nabi ikat dengan tak ada sleeper Kan memotong kuf itu merosakkan harta Buat apa nak potong Kalau sleeper ada Nampak tak? macam mana perbahasan para ulama Cara mereka faham Jadi Kalau tanya saya Soalan macam ni Saya tak boleh jawab dengan jawapan yang umum sebab apa? Sebab dalam masalah isytihad Masing-masing orang ada pilihan Kalau dia cenderung kepada mazhab syafi'i Mazhab syafi'ilah kuat bagi dia Cuba tanya orang yang belajar mazhab syafi'i Dia akan katalah Dalam isu ni pandangan mazhab syafi'i lebih kuat Daripada mazhab lain Kita boleh kata dia salah Tak boleh Sebab isu ni memang daripada awal Isu isytihad Kalau tanya pendapat saya Dalam masalah ni saya rasa hambali betul Adakah semestinya Mazhab syafi'i lemah lah masalah tu Bagi saya iyalah. Bukan kerana saya hebat daripada Imam Syafi'i. Tapi kerana penilaian saya, saya nampak Hanbali lebih kuat. Tapi boleh tadi tak orang lain nilai Hanbali lemah? Boleh. Boleh. Jadi, dalam isu-isu yang seperti ini, nasihat saya lah. Kita berlapang dana. Kita ambil pandangan yang kita rasa tepat, dia macam Imam Syafi'i katalah, Ra'i sawab wa yahtamilul khatab wa ra'i huayri khatab wa yahtamilul sawab pandangan aku betul tapi boleh jadi salah pandangan orang lain bagi aku salah tapi boleh jadi boleh jadi betul dia kagadang ada orang dia tak boleh dengar perkataan bagi saya pendapat ni kurang tepat dia kata ha tengok asy nak salahkan orang aja dia je betul lah dalam agama ni memanglah kita kena buat benda yang kita rasa betul Allah tak beramal dengan satu amalan bagi saya amalan ni salah tapi saya buat juga Mana? kenapa? mestilah kita kata pandangan yang saya buat ni amalan yang saya buat ni saya anggap betul sebab tu saya buat sebab saya nak persembahkan pada Allah Azza wa Jal saya nak dapat pahala takkan benda salah kita nak, kita nak buat juga benda ni bagi saya tak ada pahala pun saya buat juga kan pelik tu mengatakan pandangan kita betul pandangan orang lain salah tak salah yang salah apa dia? Yang salah paksa orang untuk ikut pandangan kita dalam masalah istihadi. Dalam masalah khilaf muqtabar. Ha, itu salah. Saya selalu tekan benda itu. Mengatakan pandangan kita tepat. Pada penilaian saya, pandangan saya tepat. Pandangan tu kurang tepat. tu tak salah. Tapi yang salah, kita paksa orang. Hang, kena ikut aku. Ha, itu salah. Tak boleh paksa orang. Setiap orang ada ada pandangan dia ada guru dia ada mazhab dia sebab itu imam Malik tak setuju bila khalifah nak ambil kitab dia sebagai rujukan utama dalam hadis muwatta'ru zaman khalifah pada masa tu nak nak digantung di Kaabah dia kata tak boleh setiap negeri ada ilmuan-ilmuannya nanti kita pak seorang tak boleh jadi tuan-tuan itu sebahagian sedikit yang boleh disampaikan pada malam ni insya-Allah kita sambung di lain masa